Това беше третата лекция и накрая завършвам с третата идея – Василит. Всеки търсач на Бога всъщност търси в само едно плерома своята цялост, която е била изгубена в старите светове и най-вече в Атлантида. Тук една част от съзнанието е била ограбена и човекът е оголял. Това важи и до сега. Сега ще ви кажа за опасни, нещо опасно, което се е случило в Атлантида. Освен а, сексуалните отношения с животни, това е едно на ръка. Нещо много по-лошо. Една армия от праторанци <кълък> унищожава друга армия и хора от друг град унищожава хората от целия град и не позволява на душите да отидат в другия свят. Завръща ги обратно в телата и ги превръща в армия полупризраци, чрез много мощни и древни заклинания да воюват тях на тяхна страна и така нататък подобни неща. Много такива неща са се случвали в Атлантида. Така човекът е оголял и изгубил част от съзнанието си. Хората със слабости са пленени от неведението за Бога. И затова те смятат, че Бог е жесток на пълно погрешно мнение. Понеже им е отнето, те нямат истинска любов към Бога и те смятат, че Бог е жесток. Но жестоки, казва Василит, са слабостите и сродяването с нищите сили. Безната не е за вярващи, безната не е за, религи... за религиозни хора, безната е за синове. Гносисът се отличава от вярата, както духът се отличава от материята и света. Древността е била съставена от божественост. Казах и има разлика, преди време ви казах, че има разлика между древност и минало. Древността е била съставена от божественост, чиста божественост. Миналото е съставено от духовност, а сегашното време от религиозност. И блуждаене. Точно там се намира в тази религиозност голямото блуждаене. Божествеността е неописуема, казва Василет. И затова е наречена Златния век. Тя е Златния век. Самия Бог е без начало. Той се е спуснал от себе си, от собствената си бездна и затова няма начало. Няма край, няма происход. Защото винаги е бил. Учителя също потвърждава това. Говорим за Абсолюта, а не за Бог. Понеже Абсолюта никъде не може да се побере. Нито в Вселената, нито извън нея. Той трябва да се ограничи и да стане до някъде духовно, вътрешно близък, достъпен. И се превърнал в Бог. После Бог ражда син, за да стане още по-достъпен. За да може този син да води хората към истинския Бог и оттам на дългия път към Абсолюта и Безкрая. Бог е роден от себе си, т.е. Абсолюта слиза и се ограничава, ражда себе си като Бог, като ограничение. И чрез себе си, Той се саморажда, няма друг над Него, Той се е единствен. Той се е самородил несътворено, вътрешно. А неговата мистерия, тя се остава нагоре, абсолютно неродена. Тя няма къде да се роди. Предателството на Юда, казва Василит, е Таен Божий промисъл. То спасява нещо скрито във вселената. В един от следващи месеци ще говорим пак за това изключително същество. И неговата голяма тайна. Странно същество останало неразбрано. Казва, ако църквите и света биха разбрали еретиците, те щяха да възходят над ангелското естество, щяха да надминат ангелите. Но понеже не разбраха еретиците, те паднаха още по-низко дори от човешкото естество. А плана на Бога беше църквите да разберат еретиците и тяхната дълбочина но те не поискаха да я чуят и за това сега получиха тогава огромният застой. Църквата не можа да понесе, някои от поне понеже са знаели, някои светци, църквата не можа да понесе голямата мъдрост на еретиците, тяхната велика чистота и тяхната огромна устойчивост. Устойчивост. Ето защо църквата се разруши отвътре. Отвътре. В реалността. Вътрешната реалност. Така дявола е завладя, казва Василит. Защото тя не разбра замисъла на Бога и трябваше да го заплати с застой от хиляди години. Църквата погуби еретиците и умря. А еретиците бидоха възкресени в живия Бог. Както ще видим по-нататък и за Юда. Няма никакво самоубийство, но Бог и виждите същества пускат слухи, разпространяват, че това е предателство и самоубийство. Това е специално за земните хора. Те трябва да знаят, че всяко предателство се наказва. А насаме във вътрешния свят съвсем друго. Христос го възкресява и го завръща в безкрая и в раста на боговете. Съвсем друго нещо се случва. Ще говорим след време за Юда. Така, да се върна на Василит. Поради своето неразбиране църквата се потопи в двойна смърт. И тукашна, и вътрешна. Защо? Който убива враговете си винаги увеличава своите заблуждения. Това е древен закон който убива враговете си, не който ги преодолява, който тайно ги обича, който ги убива. Те са тайни съюзници. Те всъщност не са врагове, както и да Така. Значи, казва Василит, ако църквата беше възлюбила враговете си, еретиците, тя щеше да се срещне с тяхната скрита мъдрост. Бог щеше да позволи и тя щеше да се освободи от дървото за познанието на доброто и злото, дървото на застоя. И тогава Отец те ще да благоволи и да я благослови. Такъв беше неговия замисъл. Само който е преодолял враговете си с любов, само той може да тържествува. Второто същество, Луцифер, то е било родено само като светлина, а не като абсолютно реално същество. Тоест, светлина, без да е реално същество. И сега казва Василит, това същество, светлина, трябва много да се учи от това падение, което му е подарено. За да върви по пътя към скритата Божия реалност, докато Бог го приеме. Така, това беше за днес Следваща лекция на 4 юни.